Det smälter väldigt högt. När man går in och skjuter åtskilja skott på en pub, det är fasansfullt. Vi söker en ensam järningsman. Hej, här kommer ett extra avsnitt från oss på p Krim med anledning av krogskjutningen i centrala Sandviken igår kväll där två personer mördades. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, det var vid kvart över tio på torsdagskvällen som en person gick in på en pub i centrala Sandviken och sköt. Joffen Kilström som bor i samma hus berättar så här för P4 Gävleborg. Det smällde väldigt högt. Jag tänkte att det lät som skott men det kändes osannolikt att det skulle vara det här så att jag fortsatte med det jag gjorde. Nej, det är att du kommer hit. Fyra personer träffas av skotten. Två av dem träffas med flera skott. Och på fredags förmiddagen så meddelade polisen att de två dött. Det är en man i 70-årsåldern som ska ha varit stammis på krogen- och en kille i 20-årsåldern som enligt polisen var måltavla för skjutningen. Karin Vesen från polisens utredningssektion i Jävleborg sa så här på en pressträff på fredagen. Mordet i samviken är möjligen... Ett led i en lokal personlig konflikt som målsägande har. Det är tveksamt om ordet har koppling till någon av de pågående nationella konflikterna. Bedömningen har hög osäkerhet. Men enligt våra källor så var 20-åringen som sköts till dödskända av polisen sedan tidigare. Han hade en känd hotbild mot sig och våra källor menar också att det här inte ska vara kopplat till någon större konflikt. Nationellt alltså mellan kriminella nätverk. På pressträffen berättar också polisen att de inte har någon efterlyst eller gripen för morden och att de söker efter en ensam gärningsman som ska ha lämnat till fots. Ytterligare två personer skadades alltså i skjutningen. Det är en tjej som är bartänder på pubben och en annan gäst, en man i 45-årsåldern års åldern, som enligt Dagens Nyheters uppgifter ska ha känt mannen i 70-årsåldern. års åldern. I Sandviken bor cirka 26 000 personer, det är alltså inte en så stor stad. Och trots det så har det skett flera skjutningar i stan de senaste åren. Ja, I oktober förra året så sköts en 16-årig pojke ihjäl på en cykelbana. Och så sent som i juli i år så sköts en annan tonåring i stan. Han överlevde, men både under 2022 och 2021 så har personer skjutits och skadats i Sandviken. Utanför pubben hade polisen fortfarande avspärrningar vid lunchtid på fredagen. Vända Hadjo är reporter på P4 Gävleborg och berättar så här för Ekot. Det är många människor som går fram, de ställer frågor men det är också de som har sett eller hört någonting som går fram och lämnar uppgifter. Jag ser två personer just nu som ser ut att faktiskt lämna just uppgifter för polisen antecknar det som sägs. Jag har också fått uppgifter om att polisen är i närområdet och knackar dörr för att få mer information. Om vad det var som hände. Polisen har alltså inte gripit någon än när vi spelar in det här avsnittet. Men att någon går in på en pub och skjuter väcker förstås starka reaktioner. Så här säger till exempel statsminister Ulf Kristersson till Ekot: Det här är ett extremt grovt brott. När man går in och skjuter åtskilda skott på en pub där helt vanliga människor sitter en, en av de sista sommarkvällarna, det, det är fasansfullt. Och socialdemokraten Peter Kärnström som är kommunalråd i Sandviken är mycket upprörd idag berättar han för P4 Jävleborg. Jag är jättearg. Man ska kunna gå på, på, på restaurang i Sandviken och komma hem. Det här är en pub som jag brukar också gå och dricka öl och umgås med kamrater på. Kommer aldrig att ändra mina vanor och ge efter extremt våld. Och vet du mer om det som ligger bakom pubskjutningen i Sandviken så hör gärna av dig till oss. Du når oss på petrikrimasvärisradio.se eller 0734612915 som också gäller på signal. Och du kan ju också följa oss på Instagram där du också. Kan skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Och glöm inte att lyssna på vårt långa avsnitt från tidigare i veckan. Om konflikten, mammans sorg och de misstänkta i Turkiet. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.